Fericirea. că despre mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu Psalmul 73 cu 28 Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit Psalmul 32 cu 1 Ferice de omul care se încrede în Domnul Psalmul 34 cu 8 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Psalmul 1 cu 1 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5 cu 8 fericită mintea care a trecut peste toate lucrurile și se desfătează neîncetat de frumusețea dumnezeiască. Sfântul Maxim Mărturisitorul Fericit este acela care nu gândește răul, Sfântul Vasile cel Mare. Nu trebuie să socotim fericit decât pe acela care trăiește după voia lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Numai acela e fericit care a prins înțelepciunea de sus și nu e supus la nicio schimbare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Un iubitor de aur a spus undeva, îți doresc să ai mai bine o picătură de fericire decât un butoi de minte. Dar un înțelept i-a răspuns, pentru mine e mai de folos o picătură de minte decât o mare fericire. Sfântul Grigorie, teologul Dacă vrei să te bucuri de desfătare, să nu cauzi desfătarea, Sfântul Ioan, gură de aur, dacă stai cu tărie în credință, ești fericit. Sfântul chiril al Ierusalimului Mulți cred că pentru un om este mai greu să-și păstreze echilibru sufletesc când cade din fericire în nenorocire. Dar eu cred că e mai greu decât orice să păstreze cineva smerenia când trece dintr-o stare nenorocită, într-o stare fericită. Sfântul Isidor Pelusiotul Nefericit e omul care cunoaște făptuirile, iar pe tine nu te cunoaște. Fericit este acela care te cunoaște pe tine și pe acelea nu le cunoaște, care însă te cunoaște și pe tine și pe acelea, nu e mai fericit din pricina lor, ci e fericit numai pentru tine. Fericitul Augustin Pe noi nimeni nu ne poate face nenorociți decât noi înșine, după cum nici fericit nu ne poate face altul decât noi înșine, după harul lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sufletul iubitor de Dumnezeu primește și gust aici, fericirea pe care o va primi după învierea trupului, Sfântul Grigorie, teologul. Fericite sunt inimile mlădioase, căci ele nu se vor rupe. Sfântul Francisc de Sales. E o mare virtute să știi să lupți împotriva fericirii și o mare fericire să nu fi biruit de fericire. Fericitul Augustin. Inima omului este făcută pentru un bine nemărginit. Sfântul Alfons de Liguorii. 2000. Dacă vrem să fim fericiți, trebuie să fim gata la orice suferință. Sfântul Alfons de Liguori Fericirea este cuprinderea întregului bine. Sfântul Grigorie de Nisa Căci numai de la tine, Dumnezeul meu, vine tot binele și toată fericirea se revarsă spre mine de la Dumnezeul meu. Fericitul Augustin Înainte de sfârșit, pe nimeni să nu fericești și, înainte de moarte, să nu deznădăjduiești pe nimeni, spântul Efrem Sirul.